يا أيها الذين آمنوا إذا نودية للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البايع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون oh,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 Poštovani gledalci, assalamu alaikum warahmetullahi wabarakatuh. Nalazimo se u zadnjem petku u mjesecu Ramazanu. Ramazan nam polako odlazi. Nalazimo se u džami Kralja Fahda gdje ćemo upravo slušati hudbu od uvaženog muderisa Efendije Halilovića na temu ispročaj Ramazana. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الكريم المنان، باسع العطاء والإحسان حبب إلينا الإيمان وأنزل لنا القرآن واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعاننا على الصيام والقيام وبلغنا من رمضان الختام اشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله خير الانام بافضل من صلى وصام باتقى من تجهد بقام صلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله الطاهرين والصحابته الطيبين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاتقوا الله عباد الله حق تقاته يراقبوه في السر والنجوى وتزودوا من ذخيرة البر والإحسان ايام عاشر المؤمنين سعاده غامره تملا قلوبنا ان بلغنا الله سبحانه وتعالى بفضله ختام الشهر المبارك فالقلوب يتجاذبها خوف ورجاء في نفس الوقت بل الانس دلهج بالاستغفار والدعاء ان يتقبل الله تعالى منا الصيام والقيامه ولجميع المسلمين فطوبى لمن غفرت زلته وقبلت توبته ويا سعاده من اقيلت عثرته وعتق وعتق رقبته ويا هناءه من شكر سعيه ورفعت برفعت درجته ايضا كنا نودع رمضان المبارك فيا اخوه الاسلام فان المؤمن لن يودع الطاعه والعباده بل لن يهجر التقوى بل استقامه بل مع ربه ويقوي الصله مع خالقه. فلنكن فرحين الينا ذنوبنا ان شاء الله في ختام هذا الشهر المبارك مغفوره ويثبت ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ويغفر لهم في اخر ليله قيل اهي ليله القدر يا رسول الله قال لا بلكن بل العامل انما يوفي اجره اذا قضى عمله نسال الله الكريم المنان أن يثبت قلوبنا على الإيمان fa an yarzuqana al-istiqamata wal ihsan fa an yaختima lana ramadana bil qabul war ridwan aqulu ma tasma'un wastaghfirullah li walakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim aktafi bi hadha al qadr wa fasl al khutba inshaallah bil 17. avgusta 2012. godine po isau alih selam hutbusam naslovio sa ispračaj ramazana. Na kraju ovogodišnjeg ramazana u posljednjoj ramazanskoj džumi srca ostača su radostna zbog toga što su iskreni mumini uz Allahu subhanahu wa taala pomoć gotovo ispostili još jedan ramazan i time učvrstili jedan od stubova, pet stubova Islama i posljedočili svoju iskrenost u vjeri. Neka se zato raduju vjernici uvjereni da su im svi njihovi ibadati u Mubarak mjesecu Ramazanu primljeni, a u isto vrijeme da su im svi njihovi grijesi oprošteni. Zato se radujemo i budimo zahvalni Allahu Subhanahu Wa Ta'ala i na rodnoj kiši koja je sinoć spuštana milošću uzvišenog gospodara ovdje u Sarajevu, u ovom herojskom gradu, u kojem je suša, odnosno u kojem kiši je nema evo već gotovo dva mjeseca, A mi, odnosno naši sugrađani, nismo zaslužili tu kišu, već su zaslužila druga stvorenja koja imaju pravo na tu Allahovu blagodat. Moj rahmetli babo mi je govorio da su stari žepljaci pričali da nikada u žepi nije pao gradi. Dopred samu agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu Kada su se i u mojoj herojskoj žepi počeli javno činiti grijesi A skoro kad sam bio u Zavidovićima na jednom predavanju Prišao mi je jedan stari dedo sa sjedom bradom i kazao sine Meni je moj dedo pričao, a to je prije 70 godina Da on pamti vrijeme, odnosno da je živio u vremenu u kojem je Allah spuštao kić kišu gotovo svaku noć a danju je grijalo sunce i ljudi su mogli da privređuju u skladu sa hadisom poslanika sallallahu alejhi ve kada bi ljudi bili pokorni uzvišenom gospodaru on bi im uveče slao kišu a danju bi im slao dao sunce da mogu da privređuju htelo da smanuvate hala u ajetu od 7. do 10. ajeta sure eshams jeste bila na sebi i ma svaha falhamha fujuraha wa taqwaha kad aflaha man zakkaha ba kad khaba man dassaha i duše i onoga koje stvori pajoj put dobra i put zla svatljivim učini uspjeće samo onaj ko očisti svoju dušu a propaść onaj ko uprlja svoju dušu Zato neka su u ovim danima radosni oni koji su svoju dušu očistili, odnosno koji su je sačuvali, a neka tuguju i neka učine iskrenu te uzvišenom gospodaru, svi oni koji su svoju dušu prljali u ovom Mubarak mjesecu kroz činjenje raznih razni grijeha i kroz svoj, svoje nepošćenje mjeseca Ramasana. Kaže Poslanik sallallahu alayhi sallam, u hadisu koji bilježi Imam Ahmed govoreći o pet odlika sa kojima je počasćen ummet Poslanika sallallahu alayhi ve u odnosu na drugi narode. Pa peta odlika je ve yuktharu lahum fi akhir layla, qila ahia laylatul qadri ya rasulallah, qala la balakinil amila inma yuwaffi ajruhu idha I postačima bivaju oprošteni svi grijesi poslednju noć u noć mjeseca Ramazana, pa bi rečeno o Allaho poslaniće, jeli to noć kadra, reče ne, jer radnik dobija punu plaću za svoj posao, tek onda kada taj posao u potpunosti završi. Prema tome naši grijesi, inša će biti u potpunosti e, oprošteni, odnosno izbrisani, onda kada upotpunimo ovaj mjesec, odnosno to je to je ta noć u oči Bajrana. Danas su srca mu'mina zadovoljna jer se sutra naveče inša završava Ramazan u kojem smo postili u ime našeg gospodara čvrsto vjerujući i nadajući se samo njegovoj nagradi. Zbog toga su ovo trenuci u kojima učimo iskrene dove i trenuci u kojima treba da donosimo istikfar, da tražimo oprost od našeg gospodara, I da se nadamo da će naš post uistinu biti primljen, a za ispravan post nema druge nagrade osim dženneta. Pa neka su sretni oni čije su teube primljene u ovom Mubarak mjesecu, neka su radosni oni koji su se potpuno očistili od grijeha u ovom mjesecu, I oni koji su pobijedili sami sebe, ali i pobijedili pobijedili svoj nefs i pobijedili proklijete šejtane, oni koji su se postom uzdigli na više deređa imana i takvalu, odnosno bogobojaznosti, a to su oni koji žude za džennetima čija širina su kao nebesa i zemlja. Bači sestra, kako ispraćamo mjesec Ramazan, sa njim kao vjernici si ni u kom slučaju ne ispraćamo pokornost Allahu subhanahu wa taala, bogobojaznost i ustajnost na Allahov putu. Naprotiv odlaskom Ramazana mi treba da učvrstimo, da pojačamo našu vezu sa Allahom džellehu i, i da potvrdimo da sebi da damo zavjet da ćemo u narednoj godini inshallah biti još bolji i da ćemo imati snažni din. Oni koji nakon Ramazana na, zaborave na namaz, na Kur'an i posebno ako zaborave na namaz u džamatu, ako zaborave na džamije, oni pokazuju na taj način svoju površnost u svom vjerovanju i oni potvrđuju da nisu položili ovaj Ramazanski ispit i da ne pripadaju onima za koje uzvišeni gospodar kaže u 162. i 163. ajetu sure al-an-a'misla izbillah kul inna salati va nusuki va mahjajeva va mati lillahi rabbil alamin la šarika lahuva vidalike umirtuva ana auvalul muslimin reci namaz moj i obredi moji i život moj i smrt moja doista su posvećeni isključivo samo Allahu koji nema druga to mi je naređeno i ja sam u istinu prvi musliman. U pogledu i badjeta je obstreba dobrih ljudi, nada onih koji čine dobra dijela i to je put pobožnih, jer pokornost uzvišenom gospodaru nema vremenskog ograničenja, a Ramazan je braćo i sestre škola u kojoj se učimo strpljivosti, darežljivosti i ustrajnosti. A visto vrijeme se u toj Ramazanskoj školi odvikavamo od pohlepe, škrtosti i ljenosti. Vjernik ne smije posustati u svojim ibadatima sve do svoje smrti, baš onako kao uzviš, kao što uzvišeni gospodar kaže poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u 99. ajetu sure Al-Hijr: "Ba'bud rabbaka hatta ya'tiya al-yakīn" i sve dok si živ ti suome gospodaru robuju. Imam Hakim bilježi hadis poslanika sallallahu aleyhi ve sellem, ovaj hadis ću samo citirati na, na bosanskom jeziku, zbog kratkoće je vremena, prenosi Ka'b ibn Uđura radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu aleyhi ve sellem jednog dana kazao ashabima, priđite Minberu, pa smo prišli. Kada se popeo na prvu stepenicu, rekao je amin, Pa nakon toga se popeo na drugu stepenicu Minbera i kazao je Amin, a onda kada je stao na treću stepenicu, opet je kazao Amin. Kada je sišao sa Minbera, kazali smo Allahu poslaniće, danas si učinio nešto što nije bilo uobičajno prije. A onda je poslanik s.a.v. kazao, Re, došao mi je Džibril i rekao, neka je daleko onaj, Kako dočeka Ramazan, a ne budu mu oprošteni grijesi, pa sam kazao amin. Kada sam se popeo na drugu stepanicu, onda je rekao Džibril, neka je daleko onaj u čijem prisustvu se spomini tvoje ime, pa ne donesi na tebi salavat, pa sam kazao amin. A kada sam se popeo na treću stepanicu, onda Džibril reče, Neka je daleko onaj kod koga oba roditelja dožive starost ili jedan od roditelja i oni ne budu uzrokom da on uđe, uđe u džernet, pa sam kazao amin. Praćevi sestre, uistinu su nesretni oni koji su u Ramazanu bili nemarni, a posebno oni koji su to činili javno i koji su javno mrsili bez bilo kakvog opravdanog razloga. Oni koji su neredovno klanjali, oni koji su umjesto da učije i da slušaju Kur'an, slušali ono što je uzvišeni gospodar zabranio, oni koji su umjesto bereketa u sehu, vrijeme sehura i vrijeme iftara u svojim kućama, nažalost, imali uobičajena tri obroka. Oni koji su umjesto u namazu, zikru i tikafu u džamijama Osto vrijeme provodili noći u kafanama, u diskotekama ili na sjelinama gdje su pričali isprazne priče. Oni koji su zaboravili zašto su na ovoj zemlji i oni koji svojim činjenjem grijeha izazivaju Allaha u srdžbu, pa izbog svojih grijeha spječavaju da se Allahu shanu spusti svoju milost i kroz kišu koja je neophodna, neophodna stoci i neophodna poljoprivrednim usjedom. Dokaz da je neki ibadet primljen je da se nakon njega nastavi sa činjenjem dobrih dijela, a dokaz da ibadet nije primljen je da čovjek nakon što učini neko dobro dijelo ili izvrši neki otvarzova nakon toga nastavi sa griješenjem. Vjednik se stalno trudi da čini dobra dijela, ali kada ga prokleti šeitam prevari ili njegov nefs pa učini loše dijelo, onda učini dobro dijelo koje nakon toga izbriše ono loše dijelo, kao što Allah Rušanom kaže u 114. ajetu sure Hud, innal hasenati yudh ibneseji'at, dhalike zikrali zakirin, dobra dijela u istinu poništavaju hrđava, to je povuka za one koji povuku prihvataju. Poslanik s.a.v savjetuje Abu darr radiallahu anhu: "Ittillahe haifuma kunt fa atbi as-say'ata al-hasanata hasanata tamhuha wa khaliq an-nasa bi khuluqin hasan". Bojse Allaha, idi je god bio nakon lošeg djela učini dobro dijelo pa će to dijelo, loše dijelo biti izbrisano ili jepo obhodi prema ljudima. Braćijo i sestre, molim Allahu da nas učini od onih koji imaće u džennetima biti rečeno KULU VEŠRABU HENIEM BIMA KUNTUM BIMA ESLEFTUM TIL EJAMIL HAALIJA Jedite i pijte radosni za ono što ste u danima prošlim zaradili. I danas je braćo i sestre svjetski dan kudsa, pa se u ovom ubarek danu sjetimo iskrenim dovama naše braće i sestara u okupiranoj Palestini, a Palestina je vakuf i to ne bilo koji vakuf, već ovakvu prve i najbolje generacije muslimana, a to su ashabi poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I imam nekoliko obavještenja. Ne zaboravimo da očistimo svoj post od eventualnih nedostataka kroz davanje sadekatul fitra. Sadekatul fitr na blokove islamske zajednice u Bosni i Hercegovini možete dati ovdje kod izlaznih srednji džamijskih vrata danas, znači poslije džume, ili na bilo kojem od vaktova, u, na, znači danas i sutra, i Sadeka Tulfitr, kao što znamo, može da se da sve do početka klanjanja Bajram namaza, nakon toga sve što damo, da nije timo da je Sadeka Fitr ne spada u Sadeka Tulfitr, već je to obična sadaka. Zatim vam preporučujem novi broj e, omladinskog časopisa SAF, kao i knjigu Kako mogu služiti islamu put prema praktičnoj davi od autora Abdulmelika bin Muhammada al Kasima jedna manja knjižica ali vrlo korisna i bilo bi dobro da ova naša vrijedna omladina inša Allah kupi ovu knjigu ili oni koji ne mogu da jedni drugima po posude da iskoriste neke, ne, neka pozitivna iskustva ovog uvaženog ali. Zatim organizacija svjetla kao što sam kazao i prošloga petka nastavlja sa e, aktivnošću prikupljanja prehrambenih artikala, zatim prikupljanju garderobe i novca u cilju kupovine stokije za povratnike u Istočnu Bosnu, a pogotovo za povratnike u Srednje Podrinje. Ova akcija, sinšala, nastavlja i dalje, pa vas molim svi vi koji možete, koji imate mogućnost, sinšala, da se uključite u akciju. Svoj prilog možete dati ovdje u džami Kralja Fahda, u toku dana, znači bilo, u bilo koje vrijeme između ovi pet vaktova, eh, ili u sjedištu sjedištu ove organizacije u ulici Ramiza Salčina broj 110, a dodatne informacije imate na ovim oglasnim tablama na izlazu iz džavne. Od danas išela pa u narodnih eh, sedam dana ćemo voditi akciju za prikukljanje pomoći za pomoć 45 socijalno ugroženih porodica, kojima evo pomažemo gotovo četiri godine kon, kontinuirano, Ovaj mjesec je potrebno da prikupimo 15.410 maraka. Molim vas da, inša svojim prilozima pomognemo u ovom Hairli projektu, jer kroz ovaj projekat pomažemo više od stotinu, stotinu djece, a evo približava se vrijeme početka, početka školske godine, tako da je potrebno, znači da ta djeca, inša kao i ostala, naša djeca mogu normalno da idu u školu. Zatim, Udruženje građana Mladi Muslimani u povodu Dana Kutca Danas u 14 sati u velikoj sali općine Starih grad organizuju manifestaciju, znači tradicionalnu manifestaciju u, u okviru ovog e, svjetskog dana, dana kuca. Zatim u nedjelju, inšallah, 19. sabah namaz ovdje u žami Kralja Fahda će biti e, u 5 sati, znači pručit se ezan za sabah namaz, inšallah, u 5 sati, e, a onda nakon toga će to vrijeme do početka Bajram namaza biti ispunjeno učenjem Kur'ana i predavanjima, Tako da će hutba, inša biti veoma kratka nakon klanjanja Bajram namaza, a Bajram namaz po takvim islamske zajednici u Bosni i Hercegovini se klanjati u 6 sati i 33 minute. Bilo bi dobro da poranite, inša kako bi mogli da nađete, nađete mjesta u džamiji. Oni koji malo prikasni preporučujem im da ponesu sa sobom srđadu, kako bi mogli, znači ako ne budu mogli da uđu u džamiju, mogli da klanjaju na ovom prostoru, prostoru, inša u Haremu. I posljednje ovo ještenje da je inšala džemat e, Gornji Lug međusetanske zajednice Žepče e, koji broji, set, broji e, oko stotinu domaćinstava. E, da, danas organizujemo Sergiju za prikupljanje srstava za pomoć u dovršetku džamije. Džematli ovog džemata su 1993. godine u strani hrvatskih zločinaca bili protjerani iz svoj, svoga sela i njihova imanja su bila opljačkana, a ono što se nije moglo opljačkati bilo je uništeno, dok su muški e, stanovnici ili džematlije, muškarci, e, prošli uglavnom kroz više logora, a najviše njih je završilo u logoru Ustaškom logoru Silos u žepču. Ove vrijedne džematlije se vratile u svoj džema 97. godine i odmah započele zajedno sa rekonstrukcijom svojih kuća, rekonstrukciju svoje džamije, i u toku je, odnosno završnoj fazi, je završetak, odnosno dovršetak džamije i munare, tako da naša pomoć, današnja pomoć je, inšallah, itekako dobro doći, u nadi da će nam, inšallah, to biti prevaga na sudnjim danu i da će nam to, ta marka ili više koliko možemo da damo, inšallah, za ovu Allahovu kuću, da će nam to biti štit od džahennemske vatre. Molim, da nas učusti na putu Islama, Da Lerušanu pomogne svoj našoj ugrožen, ugroženoj braći, a posebno našoj braći u Siriji, u Palestini i u Burmi. Molim Lerušanu da od nas primi post učenje Kur'ana, namaze, farz namaze i na file koje smo klanjali u Mubarak mjesecu u Ramazanu. Da od nas primi Sadakatul Fitr, Zekjat i sva dobra dijela koja smo činili u ovom Mubarak mjesecu da lo žanuhu od braće koji su bili ovdje u ovoj džami, u itikafu, ovi zadnjih deset dana, deset noći Ramazdana, da lo im to u i da ih očisti, očisti od grijeha, da lo žanuhu uputi našu djecu, da oni budu radosti naših oči i radosti naših srca, da oni, inša budu prvaci ummeta i da budu u svakom pogledu, inša bolji i jači nego što smo to mi, da nam daruje ošano bude milostin na sudnjem danu i da nas uvede u džennete u društvo sa postanicima iskanim šehidima i dobrim ljudi inna dinaka llahil الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولا عاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ان الله و ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد <تقاب> إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْأَدْلُ وَالإِحْسَانِ وَإِنْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ بَالْمُنْكَرِ بَالْبَغِيْ يَعِذُكُمْ نَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Televiz Vigman, kratko samo, bliži se Ramazan, kraj Ramazana. Dali, kako se ošćate? Pa, ječ, dobre. S obzirom na ovu brzinu vremena u kojem živimo, ona je uspjelo se, ko Bog da posvijeti, je ono maksimalno koliko, je, koliko se mogu, jel? ili badeti, ili u druženju, ili priči o Allahu, Želišanom, njegovom poslaniku, sal Allah, i sallam. Tako da, nadati se milosti gospodara, da nam u Kabuli sve to opusti griha. Opusti griha. Kako ćete provesti nam, Bajram? Pravo, da ti kažem, jel, ja sad žena čeka od ovdje u Zence, kod Pa ću ovaj prvi dan kod ženi tamo poduše to odu, odu u drugi kantov. Oklanjam bajram malo, tako da smalo družim drugim kantom i vraćam se malo tu tu poručila, poročo obilazak da se vrat vamo drugi dan obić svoju familiju malo, malo bližu, malo dalju, tako tako standardno ono kako to mi ovdje prakticiramo manje više. Ovo što je moderiz govorio, ovaj da li čovjek izađe čvršći nekako, da li osjeća taj činuga je ima narastao. Pa isto ono Miloš gospodare uteme što nam Daro Mazan da se da se vratimo na pravi kolose kako smo malo skrenuli, smo fitali neke krivine. Ja to tako posmatram. Ona je napunimo baterije i dalje u, u borbu sa šejtanom. Novi kometa majas. Alah razalah mali. Da li poiste je žal? Da li je prošlo prebrzo? Kakih sutinci? ođe Ramazan prebrzo i to neočekivano brzo naravno da nam je žao svima ali eto treba si neko Ramazana trut, nastati si, badetima ne pokušati kako smo navikli za Ramazan ali uvijek po, ostane to nešto da nije mimo Ramazana ko za Ramazan i mahala ne mirši istog koja je mirsala za Ramazan Tako, naravno da nam je svima žao ali nećemo popustati po Bog, da, da lahom pomoći Nastavljamo pravi put. Kako planirate provesti Bajramske praznike? Pa Bajramski praznik, Bajram koji svaki drugi Bajram namaz. Posle kuću, krug, porode, obić, stari u rodinu. Dolaze kod nas pošto naš znači, moj otel su najstariji od svoje svoje familije, pa kod nje dolaze stalno. Gostci se smenjuju tamo vam. Lep Bajramski. Obiđujemo se mezare drugi dan tako. Lijep, koji je svaki bajram. Evo, Ramazan se bliži kraju. Skoro da je prošao, dolazi nam bajram. Kakvi su utisci? dali li postoji žal? Pa, fino je bilo, stvarno Ekstra sam došao i zadnjih 10 dana za Sarajevo i stvarno mogu svako me preporučiti. Ko živi inače u osti stvarno je fino. Gdje je bolje dočekat, u Bajeram, ovdje ili u Austriji? Pratpostavljam ovdje, ali evo, želimo čuti svojih. Naravno, ovdje je najljepše. Mogu čak reći da je najljepše mjesto na svijetu za mene. Poslijek je <laughs> Ja, normalno. <laughs> ja, ja, normal. Zato, ja, ovdje jezik i kultura i eto to. Pratpostavljam provješiti u klugu porodice, jel, ovdje? Ne sam sam došao, familia je, u, familia je u Austriji, tamo je još uvijek. Šta nakon Ramazana, da li čovjek ostaje i dalje li vezan za vjeru, za džamiju? Pa, za... Nadam se, nadam se da će biti tako. Ostavio je traga, jale, Ramazan. Ostavi ipak na, na srce čovjeka. Yes. Toliko, toliko čala, čala. Alak, je, toliko je. Čava, Ramazan se bliži kraju, dolazi nam Bajram. Kakvi su utisci, da li postoji žal, tuga, radost zbog nastupajućih praznika? Pa sigurno to se znači javljaju neke umiješanje tuge i, i, i žalost zbog onoga što prođe, odnosno radost zbog onoga što dolazi. to je znači pomješanje osjećaje. S jedne strane radimo se što smo uspješno obavili taj peti onaj, stup naše vjerije, a s druge strane javlja se žal zbog onoga što prolazi zbog svih onih blagodati, zbog svih ti ljepota i ptara, druženja i tih Pa u Dedi se govorio o ustrajnosti nakon Ramazana. Koliko ćemo mi biti sposobni to sve? Pa sigurno to je jedan ispit znači koji najbolje osrikava naše rezultate tokom Ramazana, koliko smo mi tu u uspješno izvršeni svoj zadatak u Ramazanu. Znači, ako budemo ustrajni i poslije Ramazana nas bude u džamijama Na, na učenju Kur'ana, znači da je to uspješna jedna misija, a usuprotno ako ne bude, znači to je jedna neuspješna misija. Ramaz, Bajramske praznike kako planirate provesti u krugu porodice? Kako pa planiramo? Pa jeste, znači planiramo u krugu porodice, u bilazak porodice, rodbine, prijatelja, komšija i tako. Dobro. Ja Evo širo. kraj Ramazana, uskoro dolazi na dragi gost. Bajram. Alhamdulillah. Kakvi se utisci? Hvala Allahu, uzvišu Sve je bilo kako treba i na nivou. Sve vrijeme bilo i, i malo i klanjača i svašta. Sve je... Ja sam zadovoljen. Da li će džamije i poslije Ramazana biti ovako opune, je li? će to ipak malo biti neće nekog manjeg biti pune, neće Aha. biti pune, ali će ipak imat, Imać. će koliko Allah bude odredio, imat će džemato koliko se sjećate Bajramskih praznika i kada ste bili mladi, je li, je li to isto kao danas ili je, je to ipak bilo, imalo neku drugačiju dimenziju drugaciju, sasvim dimenziju nije se u ono vrijeme nije se Neko nije smeo, neko nije mogao, neko ali bilo je slabije skrod nego sad. Slabije moramo to priznati. Kako ćete provesti Bajram u krugu porodice? U krugu sa porodicom. Obići komšilu kod Bajrama, obići malo, a najvežnije je komšilu kobići lije. Jedna poruka za omladinu, nakon Ramazana da ustraju? Poruka za omladinu da ustraju i posle Ramazana ko što su sad, bilo je mašala, dosta je omladine je bila. I na teravije, na, naračito na teravijama je bilo. Pune su džamije bile, ja koliko sam mogo da shvatim, nisam baš puno obilazio, imao mi našu džamiju na Tupsku brdu, Pa smo obično u njoj klanjali svi većinom i et tako zadovoljan sam dva da nagradi za ovaj aminim, vaš trun i za ova vaša roba. Salam alekazir. Aleikam šaladir. Odlazi nam draga gost. Da. Podlazi nam dragost, Ramazan. Ramazan, ja, da, odde, boga bi, po, pa, što je god, postalo mora i da ne sane, i nema i to, i ovo će proći, kojih dana, ako voda, ali, hvala dragom Malavu, bio Moglo se postiti? Moglo se, se postiti, ja ga nisam nikada hatke I da, da li, sam bio ovako, mislim, ovaj dobar, i što je je. Da li postoji malo tuge, da li su emocije pomiješane, obzirom da da je kraj, da je gotovo? Ba, Bogom, ja sam ima godina više, ovaj, nisam i nikad, mislim ima toliko, ali dao je Bog ja, nisam protiva i zadovoljan sam, a dok veću, to sam je. To Allah sam. Bajramski praznici u krugu porodice je pretpostavljeno? U krugu porodice je sve, u mene sve u krugu porodice. U mene su djeca negdje ima i ponesranstvo, ima i ovde kod mene, ali u krugu porodice i sve. Zadovoljno sam čatijen, imam džes, prošto je nema morati mnogih čas. Da li i nakon Ramazana ostajete u džematu? O, oh, kaj dosad sam u, u džematu uvijek, ja, moj život pri pa drugog posada nemam nikakad nego, džamija i kuća joba. obrata. Obzirom da će mnogi sada, jeli, nakon Ramazana, džamije će biti vjerovatno praznije. I Bi će praznije kaj dosad ću... Pa znamo mi to sve, ali tako mora biti. Sme imati ljudi, ali nešto živi i zdraviti. Nek' nas, dragi napravi put okre, nek' nam da najbolje po nas. Allah vas ne radi, salamu Posjeti nam je bio drag gost, mjesec Ramazan. Evo ga polako odlazi, liđi se kraju. Emocije su pomješane, ostaje tuga, žal, radost zbog nadolazećih praznika i nadao Allahovu milost i oprost. Do idućeg petka i do idućeg hudbe, esalamu alaikum wa rahmatullahi wa